а водночас не розумів нічого. Щойно все було осяйно світлом Божим, а тепер знову все старе і марне, тварне і смертне, пронизане духом віддаленості та гріха. Лянге завив, наче тварина, і кров його захолола в жилах від власного голосу. Він відчував, як волосся стоїть з торчма на голові, та як напружилася вся шкіра в чутті чуда. Але чудо було десь там, десь дуже далеко, і десь тут поруч. Всередині всіх речей і містило всі речі в собі. І Лянг не знав, як йому бути в цьому осерді творіння. І він, мов, п'яний і вже, напевне, збавлений глузду, сів на кухні, спершись до стіни, і почав читати біографію Штукенгайзена. Ще раз, від початку, уважно промовляючи про себе кожне слово, починаючи від моменту народження і до описань дивних похорон, і далі читаючи відкриття Чижбешенського з його апокаліптичним баченням майбутнього. На ранок, прокинувшись на кухні, він відчув необхідність розкаятися. Він узяв до рук комп'ютер і заглибився у Фейсбук, надсилаючи десятки листів із проханням пробачити його і пробачити йому. Не читаючи здивованих листів відповідей, він наближався до того, аби написати листа Андреа. «Люба Андреа, пробач, що не зміг скласти тобі кампанії на цьому життєвому шляху. Іноді люди сходяться, а іноді ні, і лише Богові відомо, чому так стається. Ти обрала собі свій шлях, і я буду щасливий, якщо на ньому ти зможеш зустріти єдиного. Не того, за котрого ти могла би вийти заміж чи не родити дітей, а того справжнього єдиного, котрий один лише по правді та є. Не тримаю на тебе зла, прощаю тобі, простий ти мені, коли що було не так». З любов'ю, Стефан. Насамкінець він зателефонував мамі. Він не збирався вдаватися в подробиці, лише сказав, щоб мама не хвилювалася за нього. У нього вже все добре, він одужив, бо слід визнати справді сильно хворів останній час. Але тепер уже все добре, він одужив. Надвечір лянги, відчуваючи дивну потребу закрити старе життя якимось визначальним вчинком, розпалив вогонь у п'єці та почав вкладати в нього всі нотатки, що були ним зроблені з дослідження загадкової постати Себастьяна Штукенгайзена. Йому захотілося залишити принаймні портрети але щось казало йому, що він мусить відв'язати себе геть і повністю, аби могти поплести як човен у відкрите море. Він, признатися, таки залишив складений у четверо портрет Штукангайзена з ланню, поклав його собі до нагрудної кишені, все інше віддав вогневі, та, скріпивши серце, попрощався з усім, що хотів іще зробити, але не встиг. Смеркалося, коли він вийшов із дому. Була відлига, падав препаскудний львівський дощ зі снігом, але лянге відчував полегшення. То була якнайкраща погода для нього. Ідучи вулицею, Котрою колись прогулювався Штукенгайзен зі своїм приятелем Чижвишенським, він побачив, що все навколо – будинки, вулиці, бруківка, крім того, були освічені.